Криміналістика Криміналістика – це наукові методи розкриття злочинів. Розслідування ведуть спеціалісти, лікарі, фізики, хіміки та біологи. Хоч би як ретельно зловмисник планував злочин, він неодмінно лишить якісь докази. Бригада криміналістів повинна оглянути місце злочину і виявити відбитки пальців, сліди взуття, плями крові, та інші докази на місці злочину. Щоб зібрати докази і зафіксувати точне розташування всіх предметів на місці злочину, застосовують різне устаткування. Фото- і відеокамери, лазери роблять гіпсові зліпки. Для аналізу надзвичайно акуратно беруть зразки волосся, фарби, скла та інших речовин. Криміналісти – щоб не забруднити зразки, працюють у спеціальних костюмах, бахилах та рукавицях. Перед відправкою на аналіз зразки кладуть у пластикові пакети. Аналіз доказів Відбитки пальців дають змогу ідентифікувати особу-злочинця, в тому разі, коли вони збігаються із зразками, занесеними до спеціального комп'ютерного архіву. З 1986 року під час розслідування найсерйозніших злочинів застосовують аналіз ДНК, генетичного коду, крові та зразків людських тканин з місця злочину. Код ДНК кожної людини цілком унікальний, як і відбитки пальців, і його можна використовувати для ідентифікації. Крім того, за допомогою лабораторного аналізу крихітної часточки фарби, легко встановити автомобіль, що перебував на місці злочину. А сліди зубів та їжі, знайдені тут же, можуть бути підставою для арешту, якщо вдасться визначити за стоматологічною картотекою, чиї це зуби. Причина смерті Неприродні причини смерті – убивства самогубства чи нещасні випадки, вивчає слідчий. Він віддає розпорядження судово-медичним експертам про проведення обстеження трупа для встановлення причини смерті. Патологоанатом, Спеціаліст по ростинах. Ретельно оглядає труп, після чого проводить ростен досліджуючи кожен орган окремо. Він же проводить аналіз крові, та зразки тканин загиблого. Ілюстрації. Про що свідчать докази? Кожний предмет на місці злочину може розповісти дуже багато. Зловмисники часто діють у рукавичках, тому відбитки їхніх пальців трапляються рідко. Але волокна одягу, які зачепилися за будь-що під час боротьби, виведуть криміналіста на слід злочинця. Кров. Раніше вміли визначати тільки групу крові, а тепер можна визначити і унікальний код ДНК. Волокна. Для дослідження під мікроскопом беруть зразки волокон одягу злочинця і жертви. Відбитки пальців. Розкрити злочин можна за одним єдиним відбитком пальця. Навіть у близнюків такі відбитки однакові. Відбитки слідів За відбитками слідів, залишених на місці злочину, можна визначити розмір взуття злочинця. Поверхню предмета посипають спеціальним порошком. Визначивши відбитки жертви, перевіряють невідомі відбитки. Із знаряддя вбивства беруть зразок висохлої крові, щоб визначити її групу і код ДНК.